és a Meti Heteor Podcast 225. perces űrhajó adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és a 227-ben hirtelen nem is voltam biztos, hogy most tényleg itt már olyan, olyan sok, jó, olyan sok mindegy ezen nem akadok fent, 227. adás, Kalambó felesége ezúttal megint uh, uh, egy id, igen közeli, de nem pontosan itteni földrajzi koordinátán intézi a saját ügyeit, megint csak hivatkozva lesz rá talán ha minden jól megy. Mi viszont ö, belevághatunk a mindenféle dolgokba. Azt hiszem, a múltadásban beszéltünk arról, hogy lesz póló, igaz? Igen, igen, igen, igen, igen. Sőt, nekem már privátban mutogattál is mindenféle terveket. Igen, eddig jutottunk ez a tíz nap alatt, ami azóta eltelt, hogy már mutogattam terveket, de még, a, még hát még, még némi intézkedés várat magára. De azért is mondom ezt el, hogy valahogy azt szeretném, hogy ideges tömegek követeljék az ajtónk előtt az mielőbbi lépéseket, mert ez itt tényleg nem állapot, hogy én itt csak itt izé nem csinálok semmit. Szóval lesz póló, minél többen támogatnak minket a Patreonon, annál többen kapnak pólót. De ez itt tulajdonképpen csak a reklámhelye, ezt akár hm, ki is hagyhattam volna. Majdnem azt mondtam egyébként, hogy azért hívják a hosszú hétvégét hétvégének, vagy azért szerepel benne ez a szó, mert inkább az ember egyébként sem csinál semmit. Aztán eszembe hogy az első munka e valójában hétfőn kaptam meg, és követte egy másik utána kedden is. tulajdonképpen hát, lehet, hogy ő rosszul értelmeztem, vagy, vagy etimológia felől közelítettem ez a, a szóhoz, pedig nem úgy kéne. Vagy valaki dolgozott a hosszú hétvégén, ami szintén meglepő. Igen, pláne, hogy többnyire azért csak alkalmatlan erre. Hát hiszen senki más nem tesz ideális esetben ezt. Ideális esetben. Na jó. Persze kirújtán magam is tudok egyébként még vasárnap is dolgozó emberekről, a stahonoizmusnak a lángja éget az ő szívükben. Hát figyelj, ne törődjünk ővelük, most már teljesen munkanap van, úgyhogy, úgyhogy akár dolgozhatunk is, bárha ez munkának számít. Legalább egy fél napig azt hittem, hogy már csütörtök van, úgyhogy ez a teljesen munkanap van, ez, ez teljesen... De zabai ez ezekkel a csonka hetekkel egyébként, de az ember elkezdi a szerdát hétfőként kezelni, aztán gyorsan délután rájúlgni egy másik napra már gondolatban. Én ma jártam egy kávézóban, ahol a kávézó üzemeltető lányok arra panaszkodtak, hogy teljes, teljes terjedelmében hétfői munkanap, a szörnyű hétfői munkanap érzetét kelti az a forgalom, ami ma ott náluk van. Ráadásul szerdán, mondták sokat sejtető nézéssel, és hirtelen nem tudtam összerakni, hogy so what, hogy ez most jó hír mert már csak két nap van a hétvégéig, vagy rossz hír, mert már csak két nap van a hétvégéig. És egyetlen az emberek hétfőn kevesebbet, vagy többet kávéznak, mint szerdán? Hát én úgy értettem azt, amit mondtak, hogy többet kávéznak, vagy, vagy idegesebben rendelnek, vagy nem tudom. Szóval ez nem, nem, nem derült ki igazán, az kiderült, hogy nekik tele van a hócipőjük ezzel a szerdai hétfővel. Itt meg is az alkalmaz, hogy felkérjük a kedves hallgatókat arra, hogy kedves hallgatók, Meséljétek már el, hogy a ti a hétfő, a szerda, illetve a péntek, azok milyen munkanapnak számítanak? Sosem kérdezhetünk meg ennyi embert még. Most kíváncsi, hogy tényleg vannak helyek, ahol rosszabb a hétfő például, mint a szerda? Hát egész biztos, hogy vannak, persze. Tehát, hogyha felgyűlik a hétvégén bármi, orvos, a szerelő, nem akkor ott az van, hogy ami a hétvégén romlik el, vagy a hétvégén betegszik meg, azt hétfőn kell megszerelni. Hétfőn emberek telefonálnak, és akkor te azt mondtad, hogy sajnálom, szerdai táblázom, táblázza, szólni a csütörtökhöz, addig vegyen egy nagy levegőt, mert ez az utolsó héten. És tartsa vissza, igen. Na igen, szóval el tudom képzelni, hogy van ilyen, de szerintem olyan is van, hogy mondjuk a mentősök biztos tudnának arról beszélni, hogy hétfőn több vagy kevesebb baleset van, vagy többen vagy kevesebben halnak meg, vagy ilyesmi. Tudod, vannak azok a jófajta munkák, amiket a leve nem lehet hazavinni. Tehát hogy ritka az egy uranybányász még este nyolckolaton egy kicsit lefekvés előtt. <sukod> Igen, ebben igazad van. Vannak ilyen munkák. Én egyébként általában ezt képzelem az összes kétkezi munkáról, és aztán mindig rájövök, hogy természetesen az ember nem a, a kétkezi munkát magát viszi haza, de az azon való gondolkodást, hogy, tehát azon is lehet szorongani szerintem, hogy hogy mennek a dolgok, hogy vajon elégedettek-e a teljesítményemmel. Mit tudom én, hogy nem úristen... Rossz irányba csavartam azt a féltengely csapát csavart, és pont most esik ki a kedves ügyfélkereke ilyenek. Szóval szerintem haza lehet azt is vinni. Ö, valamennyit igen, tehát valamennyi munkahely is, tehát biztos visz haza az ember így is. De legalább nem az van, hogy, hogy felveszed a kis táskát, haza sétálsz, és táskátban előhajtogatod műbútorasztalasként a műbútorasztalt, amin korábban dolgoztál, és azon melegében gyalulsz még egy kicsit kalambó nézés közben. Hát, ilyen, de cserében mondjuk homofiszalni sem lehet. Tehát nincs az, hogy betelefonálsz a főnöködnek, hogy ma valahogy olyan nagyon tudnék itt dolgozni. Mert akkor a főnököd azt mondja, hogy de hát elfelejtett, ha, haza vinnem mi butorasztalt, meg a hozzávaló feszítő kallantyukat. Viszont a másik oldala sincsen meg, hogy a főnököd még rácsedel este, nem tudom, én kilenckor, messzen, messengeren, hogy pistikém le kéne festeni még egy hajót, ö, otthonra meg tudod -e oldani. <laughs> Persze, küld át csinálom. és akkor az ember ilyenkor kér, nem tudom én, szöget meg távolságot, és megpróbálja belőni a festékpisztolyjal. Ez olyan előnynek hangzik mégiscsak. De inkább előny, hogy nem tudod hazavinni a melót. Jó, de mi hazahoztuk, bár ez nem meló, hazahoztuk a hobbinkat. Inkább úgy van, azt mondom, hogy sose vittük el itthonról. É, igen, ez a valójában itthon csináltuk mindig is. Illetve egyszer abban a kedves, kedves kellemes, zajos kávézóban, ahol mindig elment mellettünk egy, egy mentőautó. Meg egy Hm, A shinkansen sofőr is olyan dolog, amit nehéz otthonról csinálni. <gül> hát szerintem az pont lehet. Hát ugye, hogyha csapásmérő drónokat lehet egy konténerből vezérelni minnesota akkor miért pont a shinkansen ne lehetne? Ott legalább, ott, érted, ott tényleg csak van egy három gombos műszerfal, ez egy orcsics, lassics, stopp, nyissuk az ajtókat. Utána nem néztél én Japán, persze miért néztél volna? Japán vonatvezető videókat? Hát, de, de ezt nem néztem, de Nagyon izgalmas, van egy ilyen munkavédelmi ötletük, vagy munkavédelmi gyakorlatuk. Amennyiben, hogyha végig mutogatod magadnak azt, hogy mire figyel szépen, és még ki is mondott hangosan teszed mindezt fehér persze, mert mégis csak japán vonatsofőr vagy, akkor jobban figyelsz arra, amiket elvégzel, mint hogyha nem. Tartja nem tudom, mert a japán szólt, mindenesetre helyi munkavédelem. Ennek meg van egy csomó olyan YouTube-os videó, hogy ilyen ö, jól öltözött, sapkás emberek fehér glasszékeztyűben integetnek ott a, a minden létező táblának, és azt mondja, hogy látom a táblaszon, azt mondja, 60-nal kell menni. Visszahúzza 60-ra a gázkarszant. És ö, kívülről nagyon hülyének néz ki az egész helyzet. Ugyanakkor, mert egy legendásan biztonságos osztot üzemeltetnek, tehát lehet, hogy van benne valami. Annál is inkább, mert Oké, okay, hogy a japánoktól ezt kicsit a nevetségesnek találjuk, de amikor a USS Midway anyahajóról száll fel egy F-14-es, most direkt olyanokat mondtam, amik nem tudom, hogy passzolnak-e bármilyen értelemben is, akkor ott a színes, ruhás, fiatal emberek nagy fülvédővel olyan csodás táncot lejtenek el, ami, amin igazán tényleg még Pintér is nevetne egy kicsit. És nagyon lelkesen csinálják, és így nagyon feszítve, tehát ez tényleg egy ilyen igazán menő. Menő tánc, de kívülről az is nagyon nevetségesnek néz ki. És mégis használják, tehát nyilván van értelme. Jó, mert rendnek kell, egy anyajom csak rendnek kell lenni, tehát mégis hülyén veszik ki azt, hogy magamnak vezényelek, magam hajtom végre. Felszállok és megsemmisítem az ellen, ellenséget, nézzé, tűzcsúcsú. Hát de rendnek kell lenni már abban az értelemben is igaz, hogy ott például minden felszállás után kell csavar gyűjteni. Aztán egyébként nem minden felszállás után van ez a takarítsuk le a fedélzetet de minden repülési nap után van. Mármint, hogy csatosorba, illetve hát. Aha. hogy mondjuk ezt tornasorba állnak a, a katonák, de az összes funkcióból. A fedélzetensi végsétálnak, és nézik a maguk előtti szűk kis fedélzetrészt, hogy ott látnak-e rajta elhullott fényforgácsot, vagy alkatrészt, vagy valamit, és az igen, az felszedik, és egy kis szemegyűjtőt tasakba teszik. És ahónak végre összeállnak nobel egy repülőgépet? Hát igen, egyfelől, de másfelől ezért aztán ezekben az alkatrészekben nem ütköznek bele a mondjuk leszálló F-18-asok. Tudom, hogy az előbb még F-14-est mondtam, senki ne írja be. a levegőben. Te amúgy azt hiszem, hogy USS Midway, ez valamiért azt gyanítom, hogy az, a, az elsőjött Pearl Harbor-nél, hogy valami ilyesmi. Tehát az egy régi, régi csatahajó, nem is biztos, hogy anyahajó. Olyat kellett volna mondanom, amiről tudjuk, hogy... Az egyik egy midvéről elnevezett uh, csatahajó az súlythetett el Harbor-nál, de az a szituáció, hogy három darab ilyen volt, és igaz, uh, egyik az 44-ben tényleg elsüllyedt. A, a midvé anyahajó az, az most San Diegoban, Kaliforniában parkol, mint húzom, tehát hogy létezik. Kész, minden, minden szinten igazam volt. És egy milyen szép darab. Szép nagy játszótérek ezek a hajók. Hú, ezek nagyon, nagyon vadak. Egyébként igen, miközben azt mondtad, hogy, hogy Japán vonatvezetős videókat nézni érdekes, én meg itt játszottam az eszemet, hogy pöhö. közben eszembe jutott, hogy ezen a héten néztem MiG-15-ös repülést, tehát ilyen kokpitból, kokpitból végrehajtott MiG-15-ös repülést, mint egy amerikai pilóta mostanában repült valami, gondolom megvásárolt, és felújított MiG-15-össel egy egy nagy kört, és azt végignéztem, taxizást, azt hiszem a taxizásba egy kicsit beletekertem, de aztán rendesen megnéztem a felszást. Meg volt valaki, aki lefilmezte, azt hiszem, az is 15-ösnek az indítási szekvenciája volt. Tehát ez a, tudod, ez a checklist, hogy mindent egyenként ellenőriz, megnézi, mm. felkapcsol három kapcsolót, felkapcsol nyolc kapcsót, tekerkét, tekerintjük, és ezt csinálja mondjuk 6 percig. Bármikor szükségletelek, ki tudja, mikor kell még 15-asán hát nagyobb a kecskemét főteréről. Na viszont láttam egy olyan videót is, ugyanis találtam egy YouTube influencer-t, akit Captain Joe-nak hívnak, ez is a csatornának neve Captain Joe, aki egy ilyen légiforgalmi másodpilóta, és részben utasszállító repülőgépeket repül másodpilóta észékben és többnyire részben kargót, és na neki van egy csatornája, és egyebek mellett ott volt egy ilyen e, epizód, ahol megvizsgálták, hogy vajon egy utas le tud-e szállni egy e, utasszájtó repülőgéppel, úgyhogy rádión irányítják. Tehát egy felkértett csaj, aki még sose vezetett repülőgépet, hogy üljön be egy, hát e, azt hiszem, Airbus 320 a szimulátorába, ő pedig instruálta a háta mögött egyébként, de a rádión keresztül. És leszálltak. És aztán megkérdezte a csajt, hogy szerinte ez éles helyzetben, vészhelyzetben megtörténhetne, és azt abban maradtak eh, nagy egyetértésben, hogy semmiképpen, mert így is iszonyú stresszes volt, és nagyon tudom, 20 percig tartott, mire megtalált minden kapcsolót, amit meg kellett találni a rádiós irányítás során. Azért ez egy elég kemény próbat éltelnek, tűnik. Ja, én leszállnék kézi vezérléssel, VFR szabályok szerint. Igen, igen, kereszt lefelé. <laughs> Mindenképp úgy. Jó, hát egyébként a, a YouTube-nak, a, a, na, hogy is, a régi YouTube-ból igazából ez az egyetlen dolog, ami szerintem úgy igazán megmaradt, vagy igazán változatlan maradt, hogy, hogy a mai napig el lehet ott cseszni teljes napot. Gyakorlatilag úgynevezett bármit nézve. Igaz. Igaz, bár amióta kedvenc napi vloggerem Magyarorsi Csaba né, téli szünetre ment, azóta kicsit olyan üres nekem ez a, ez a platform. Valahogy nem találom rajta a helyemet, és folyton Verge videókat nézek arról, hogy milyen az új iPhone, pedig hát azon nincs mit nézni. De ki, kit érdekel? Na mindegy is? Hát engem érdekel amúgy, de azt azért belátom, hogy ez inkább csak időpazarlás. Nézd, még lecserélted a, a szinte teljesen friss gyorsan. Isten ments, de ott cserélem le. Pedig írtak ilyeneket, hogy nagyon jó egyébként újnak a kamerája plusz. Am ami egyébként felcsesztem magamat, az a virednek volt a cikke. Valamilyen felütéssel hozták ki az iPhone X-es tesztet, hogy az Apple szerelmes levele a budget vásárlóknak. Az az XR-nek a tesztje lehetett, de amúgy igen, igen, ez a tárgyalása a sajtóban. Az XR-nek, hogy 250 dollárról olcsóbb, ezt Verge például ezt mondta róla, hogy akarsz-e 250 dollárt költeni arra, hogy sokkal jobb a képernyő. Mert hogy sem másban nem tér el lényegében, uh -huh. és csak az igazi nördök veszik észre, hogy mennyivel jobb a kijelző, de egyébként sem más különbség. hogy ebből is következik, hogy az XR az egy nagyon népszerű modell lesz, hiszen azt, tudja, mint a nagyok, csak sokkal olcsóban. Igen, és ezt ebben a formában persze talán inkább először próbálja meg az Apple. Hát korábban volt az ötösből a, a C verzió, de hát ne vicceljünk, az a, hogy is mondjam, kevésbé szerethető és nem minden lényegi funkciót tartalmazó iskolát követte inkább. Igen. Igen, bár most az ittot teszem, hogy édesapám egy öt használ, hát jó régen azt hiszem, és teljesen kielégíti az igényeit. Nem állítom, hogy nagyon magasak lennének az igényei, vagy az elvárásai, de azért, mit tudom én, nem csak telefonálni szokott, hanem e rajtam rajta, meg viber-t is használóikor. Miért például tárhelyre nincsen szüksége, az egy jelhetőbb készülék, mint hogyha ha szeretnél rajta tárolni öt darab jépeget is, mondjuk még az operációs rendszer mellett. Ez igaz. Igen. Jaj, na de tudod, mi történt még egyébként a héten? Csak hogy elkezdjük a tulajdonképpen vett műsort. Mi történt a héten? Az a drága férfi, az a, a sajtóban folyamatosan méltatlanul megtépázott e, drámai hős, ez a szegény Mark, ez mm. már megint szégyenkezhet a cégé miatt. Mármint szek, Zuckerbergre gondolsz? Igen, igen, igen, igen. Hogy el, elkezdték úgy kommunikálni a, a Facebook portál és Portál Plus eszközöket, hogy ez úgy fog vigyázni a tulajdonságnak a, a privacy-ére, mint, hát, mint anya a gyermekére, mint Szpercness kommandós Putyin elnökre, vagy valami hasonló. Aztán kidérült, hogy ezért csak szeretnék használni mindenféle adatokat rajta. Igaz, hogy a kamera nem fog lesni becsület szó. Meg azért, de ugye ott úgy van, hogy nem fog lesni becsület szó, meg csináltak egy ilyen fizikai takarót is a kamerára, megcsináltak egy kapcsolót, ami közvetlenül megszakítja az áram ellátását a kamerának, meg van valami harmadik védelmi szint is. Tehát ez tényleg nehéz nem elhinni, hogy a kamera csak akkor kapcsol be, amikor mi is akarjuk. De! Hát onnantól kezdve már csak hallgatózik a jószág, vagy hallgatózhat a jószág, hogyha olyannyi van a cégnek. De nem is ez igazán érdekes, hanem hogy a mit használsz rajta, kiket hívsz, milyen hosszan hívod, milyen napokat használsz, hallgattál Spotify-t, és akkor mit hallgattál rajta, azokat azért elrakják, és, és beépítik a kis profilodba. Ö, magyarul azt csinálják, mint minden más platforma is. De várjál, ez így. Nem teljesen igaz, amit mondasz, mert hatják és beépíthetik a profilodba. Technikailag megvan a lehetőség, de azt még mindig azt állítják, hogy ezt nem akarják így csinálni. Nem egyszerűen csak az van, hogy Messenger platformra épül a, a Facebook portálnak a ilyen vagy, tudom, chat szoftvere, vagy chat-szoftvere, vagy milyen szoftvere. És hogy hát az így alapértelmezés szerint ezeket az adatokat tárolja, meg rögzíti, de nem tervezték használni, csak hát amire építették, az... Tehát azért, azért mondták ezt ilyen rosszul, mert hogy ők nem építették be azt, hogy ezeket az adatokat tárolja, csak hát a módul, amire épül az egész rendszer, az magától csinál ilyesmit. ezért egy kicsit olyan, mint hogy, hogy építjük paksor ezt a szép nagy vízforralót, és arról igazán senki nem tehet, hogy alatta van egy atomerőmű, mert az a technológia, amit használ. Hát nem, szerintem azért ekkora... Mostobb a hazugságot csak nem csinálnának, hát nevéresként. Most el tud képzelni, hogy, hogy azt mondják a hétfői meetingen, hogy akkor legyen ez a közlemény szerdán, és figyeljetek, írjátok bele, hogy nem jegyzünk meg semmit. De főnök, de főnök, tudod, a Messenger platformra épül az jegyez mindent. Jó, nem baj, nem fognak rájönni. Most két lehetőség van. Az egyik az, hogy a Facebook miközben fennállásának ideje alatt most a legrosszabb a sajtója, Ráadásul nem megérdemeletlenül, hanem nagyjából megérdemelten. Még ráadásul ö, kommunikálni sem tud, és teljesen amatőrök a péresei, vagy megpróbált valamit elhallgatni. Ezek közül tényleg nem tudom, melyik, melyik a, a könnyebben elképzelhető dolog. Én ilyet nem próbálnék meg elhallgatni a helyükben, egy, egészen biztos. És ezt PR-osként mondom, hogy ha csak egy... Nem is... Nem, á, já, ez, ez teljes, teljes képtelenség. Ezt nem akarhatták elhallgatni. Ez véletlen. Ez egy, ez egy ilyen szerencsétlen... Ö, Féle kommunikáció volt. Egy gyakornok elfelejtett, hogy miből él a cég. Hát... E... A messenger platformnak az adatgyűjtő képessége, az hát lényegében a lényege neki. Nem, a lényege azért a csetelés szerintem, mármint hogy a tá támogatja a csetelés funkciót. Emellett az is fontos a cég szempontjából, hogy igen, nyilván egy csomó adatot összeszed. Nézd, a cég szempontjából a csetelés az, az hogy is mondjam... Szükséges rossz. Szükséges, az tűnik, igen. Ha bárhogy más, hogy egyszerűben lenne megszerezni az emberektől, kikkel tartják valójában a kapcsolatot, és kik a szoros kapcsolatok a rendszeren belül, akkor biztos, hogy megoldanák azt. Igen, ezt elismerem. Na mindegy, a, a lényeg szerintem annyi, hogy a Facebook szokás szerint ég, mint a rongy. Nagyon sajnálni őket nem kell, én nagyon jól szórakozom azon, hogy, hogy hogy a Facebook most hogyan sétálj egy a másikba. Hát most csak ide-oda tényleg azért. Vagy legalábbis innen úgy látszik, aztán egyébként nem tudom, hogy mi a valóság, mert ez kicsit megint a mi, mi vízhang kamránk. Szóval nekünk ez úgy tűnik, mint hogyha. De azért azt gondolom, hogy a Facebook felhasználók messze-messze túlnyomó többsége, az ebből egyáltalán semmit nem érzékel, mert nem olvasnak se verge se wire se techcrunch Az izéből nem. Tehát ebből most a portálos botraimból persze, hogy nem. De pont ma, ma keveredtem bele egy, egy privacy-s vitába, és, és amit ott, ott sikerült elsőtöm, az ide is mondanám, hogy abba gondolj bele, hogy a, a netezők jó része hisz abban, hogy amikor a Facebook előtt beszél, akkor az alapján ő reklámokat fog kapni. De ez egy olyan dolog, amit a Facebook többször cáfol, talán a Snopson is van róla cáfolat, stb. Viszont ez a feltételezés ez a népekből. De az, hogy ez a platform kémkedik utánunk, az az, a, az első három róla szóló gondolat között van. Én ebben se lennék biztos ezt, szóval, hogy értelek, de mondjuk azok a, mit tudom én, a húsz éves indiai felhasználók, vagy, mit mondjak, dél-amerikai fociőrültek, akik itt beszélik meg a, a hétvégi meccset, azok szerintem nem gondolnak ezzel, nem is nagyon. Szóval szerintem ők, hogyha megkérdeznéd, hogy mi jut eszébe a Facebookról, akkor az első áramban nem lenne benne ez a, Facebook kémkedik utánam, vagy lehallgatja, amit beszélek. De a, a, tehát a lényegen nem változtat, és abban egyetértek lehet, hogy, hogy az, hogy a, hogy a Facebook az nekünk, a, tehát abból él, hogy a reklámokat adja el nekünk, és azért adja ingyen a szolgáltatást. Ezzel azért szerintem is sokan szembesülnek, még ha nem is gondolnám, hogy a többsége a Facebook felhasználóknak, de egy akkora kisebbsége, ami számszerűen, tudom én, nagyobb, mint Kína lakossága, a, az úgy biztos, így van. Hát meg az, hogy a Facebook az az oldal, aminek van valamiféle agenda, és valamire tolja a világot. Egyébként nagyon vicces mondjuk az amerikai sajtóban nézni azt, hogy a, hogy a Facebook egyébként ezerrel támogat republikánus jelölteket. Ha jól emlékszem, akkor egyébként is, mint, mint demokratákat mosolt ebből a botrány egy-két napja. Emellett a, az amerikai jobb az megvan arról győződő, hogy a Facebook az folyamatosan tolja azért a, a liberális propagandát. Tehát, hogy középen levésnek azt a formáját valósította meg, ami nem. Nem egy kényelmes dolog. Ezt készséggel elhiszem, de ez még mindig e, nem az a dolog, amit a felhasználók törpe kisebb kívül bárki is akár csak e, értene, hogy miről beszélünk, nem hogy tudna róla. Amerikai tokrádióban ott felhasználók elég szép számát ér, érhetik el. És amikor Facebookos botraim és arról beszélnek, hogy a Facebook már megint elhallgatja a konzervatív hangokat, az egy lehető mennyiségű felháborodott embert eredmény. Ez még akkor is, hogy nem igaz. Ezt elhiszem, hogy, hogy, hogy közép-nyugat irány nekek, azon dühöngenek a, a Western kocsmában, hogy, hogy a Facebook nem, nem igazságos vagy szóval, hogy valamiféle összeesküvés történetben ott van a Facebook neve is. Ezt elhiszem, de még így is azt gondolom egyébként, hogy a felhasználók a világon többségében erről nem tudnak, és ez a többség túlnyomó többség, de attól még igaz, én is azt gondolom, hogy azért az, hogy a Facebook-kal valami nem kóser, és hogy egy kicsit a fejünkre nőtt, ezt úgy viszonylag sokan gondolhatják szerte a világon. Lehet, hogy csak valamilyen árny-szerű árny fenyegetésként élik meg, nem pedig. Tehát nem tudnák konkrétan megfogalmazni, hogy mi bajuk a Facebookkal. de igen, az hogy, az, hogy a Facebook az valami Big brother rékezd kezd válni, azt szerintem átszivárog ebből a, ebből a mi viszankamránkból az övékbe. Szerintem még is az átszivárgás. Nem. A, a kapcsolatban nem vagyok biztos, a Facebooknak, Facebooknak többfelé több rossz sztoria -e van inkább. De mondom, ezeket a storikat az emberek nem ismerik. Ezek ilyen értelmiségi, szakmai sztorik. Nem csak az hogy, az, hogy a Facebook az kitiltja a szegény amerikai nácikat, az nem egy amerikai értelmiségi sztori, az egy amerikai redneck sztori mondjuk, vagy egy amerikai szél jobber Igen, ezt elismerem, és még így is azt mondom, de ez amerikai sztori, és nem egy indiai, vagy nepáli, vagy dél-afrikai, vagy braziliai sztori. Azt nem tudom, mi a, a Facebooknak az indiai historia. Azt én se. Azt sem, egyébként, hogy az indiai piacról neki mennyi pénzünk be, és hogy viszonyul ez a, az amerikai felhasználókhoz, ahol vannak problémái. Tehát a, a, a, a két milliárd ember nem mindegyik része ugyanúgy monetizálható a cég számára. És lehet belőle egy nagy orkút a végén? Igen, igen, attól hogy nagy orkút lesz a végén, azt szerintem biztos. Vagy én eléggé ezt gondolom. Én nagyon szívesen látnám ezt most már. Igen, én is. Tulajdonképpen az Orkut, csak a fiatalabb hallgatóknak mondom, hogy az Orkut az egy közösségi hálózat volt, ami viszonylag hamar, viszonylag kis népszerűséget érte úgy általában, de speciál Dél-Amerikában az első számú helyi, vagy spanyolajkú közösségi háló volt. Kicsit olyan volt, mint az IVIV Magyarországon. Nagyon jó indulatú vagy vele, Ö, ezt itt egészen máshogy fogalmaztam volna meg nagyjából annak közeit, hogy kedves gyerekek! Az Orkut, a Googlenek az utolsó olyan próbálkozása volt, ami közösségi szolgáltás volt és sikeres. Klasszikus social network volt és viszonylag sikeres volt legalábbis lokálisan Dél-Amerikában, és azért sok millió embert elért. Igen, igen, Brazíliában nagyon ment egyébként, és hmm. pont úgy kellett rá meghívót szerezni, mint annól a gmail -re. Így van. Csak hogy még sokkal régebbi történetekhez menjünk vissza. De van még egy facebook osztali, egyébként vettek fel PR-vezetőt. Vagy, vagy glob nem is PR, bocsánat, Global Affairs vezetőt. De szerintem a PR vezető az tökéletes megközelítése annak a pozíciónak, amit ő Global Affairs and Communication vice presidentnek hívnak. De az a kérdés, cél céle megelőzni a további népírtásokat, vagy csak mosolyogni kell niklegnek egykori brit politikusnak és miniszterelnök helyettesnek a kamerába? Hát én biztos vagyok benne, hogy nem azért vették csak fel, hogy mosolyogjon, azt gondolom, hogy ők érzik azt, hogy egy politikusnak van keresnivalója azon a területen, ahol egyébként egy csomó kormányal, meg hasonló autoritásokkal kell tárgyalni, vagy azoknak az érdekeit kell felismerni és képviselni. Azért ettől még ez tényleg egy ijesztő lépés. Vagy hát én inkább ijesztőnek élem meg, mint ügyesnek. Ügyes, ügyes lépés. Ügyesnek nem mondanám. Tehát, hogy ahhoz Klegg nem elég jó nép szerintem. Na, de oda van mögé érve, hogy, hogy miniszterelnök helyettes volt az Egyesült Királyságban. Majd kikerült a kormányból, és azon a választáson a pártja elvesztette a képviselői mandatomainak 85%-át. Igen, de ez nem érted, ez nem a Tehát egyrészt, meg, itt ez nem is érdekes, szerintem az az érdekes, hogy neki van tudom én, 15 évnyi tapasztalata a politikában. Tehát, kép, tehát érti azt, hogy mi, mi számít, vagy mi fontos a politikusoknak, a, az államhatalomnak szerintem képes mediálni, amit a legtöbb politikus képes, talán tényleg csak az olyan országok politikusai nem képesek erre, ahol egy után már nincs, nincs, szükség, erre, nincs, nincs szükség kompromisszumkeresésre egyik oldalon se. Most mindenki nézzen kezablakon, köszönjük szépen. Igen. Szóval, hogy szerintem alkalmas arra a feladatra, alkalmas lehet arra a feladatra, amire vállalkozott, ráadásul újságíró volt, mielőtt politikus lett, tehát még a médiához is van valamiféle ilyen két irányú viszony politikusként is, meg csinálóként is regnált, de annak szerintem azért rossz üzenete van, hogy a Facebook bajban van, hogy a Facebooknak rossz a megítélése mind államhatalom, vagy államoknál, mind a sajtóban, felveszünk egy politikust, hogy ezt oldja meg. Szerintem azért ennek az a percepció, hogy na, akkor valahogy ebből is ki kell ügyeskedjük magunkat, és el kell mennünk egészen egy miniszterelnök helyettesig, hogy ebből a hát, csávából kivágjuk magunkat. És ez így, ez így szarul hangzik nekem. Keresem közben a hasonlatot, hogy mi, mi lenne ennek a magyar hír megfelelője. Odaig hogy az Ivi felvette Kúhámi Ágnes PR vezetőnek. Hát ilyesmi, igen. Vagy inkább karácsony-gergőt. Á, az karácsony-gergő nem éri. A karácsony-gergőt ismerik az országban, legget, meg a Nagy-Britannián kívül nem nagyon. Akkor legyen Kúhámi. Az jó. De legalább nem Szanyi Tibar is valami. <gül> Úristen, konkrét magyar politikus neveket említettünk itt, meg valamiféle érték nem semleges környezetben. Ejnye. Magyar politikusokról értéksemlegesen beszélni, azért nehéz alak. Értékmentesen mondjuk könnyű. <gül> De értéksemlegesen is lehet szerintem, egyszerűen csak tehát nem kell értékelést hozzáfűzni az említésükhöz. Sem hozzájuk, sem az anyjukhoz. Sem, sem. Így. Ellenben van még egy remek botránya a Szilícium-hölgyben, hát meg egyébként azon kívül is. Most két napja nem olvastam róla semmit, tehát nem tudom éppen egészen pontosan hol állunk. De a sztori, ami a hónap elején kirobbant, az úgy nézett ki, hogy volt egy újságíró, szaudi származású, aki a Washington Post-ba írt, akit valami papírral behívtak az ország, hogy is volt, Isztambuli nagykövetségére. Isztambuli Nagykövetségére el akart venni egy csajta, aki török állampolgárságú, és a, a házassághoz kellett valami papír a konzulátusra. Igen, az még egészen pontosan nem tudni, mi történt vele. Az, hogy meghalt, az rendkívül valószínűleg tűnik. Az, hogy tényleg feldarabolták-e és megkínozták-e előtte pontosan, az arra azt hiszem, megerősített forrásokat még nem láttunk, és a test sem került még elő. Mindesetre nincsen meg. És a szállak a Szaúd-Arábia trónörököséhez és korona vezetnek akit a trónra kerülése után, mint reformert nyalt, nyalt körbe egyébként a sajtó. De aki, aki ezzel most, hát mondjuk hát vagy toxikusra, vagy radioaktívá, vagy keresünk más jó szót vált igazából. Nem nagyon lehet ilyet mentegetni. És ami igazán érdekes, ez a fickó egyébként az, aki, aki elindította Szaúd Arábiának a nyugati cégek felé való nyitását. Tehát, hogy alatta és miatta fektetett be Szaúd az Uberbe, meg sok minden másba, Slackbe mondjuk. Most meg azért egy kicsit rosszul néz ki az, hogy, hogy ez a szimpatikus feltörekvő ország, ez, ez ott van a cégedben, vagy támogatóként, vagy, vagy főrészvényesként, vagy így tovább. Meg nem árt átfésülni a korábbi céges nyilatkozatokat is, hogy hogyan képzeltitek el együtt Szaud-Arábiával a, a fényes jövőt. Ez a story nekem minden szempontból rendkívül büdös. Rendkívül álszent hülyeségnek tartom az egészet. E, majd igyekszem nem csak magammal, hanem a Simó Gyuri posztjával szólni, ami erről szólt, és ami alapvetően arról szólt, hogy ez most így miért, most miért van ez a hiszti, amikor Szaudorábiáról köztudott, hogy ott, mit tudom én, a, a házasság törésért a, botozásos harára ítélés jár, és a nők csak a testüket elfedve mehetnek ki az utcára, és vezetni is csak tavaly óta vezethetnek autót, most kivételesen egy olyan csávót íltak meg, aki egyébként, és ezt is undorítónak találom, nem egy újságíró, nem egy amerikai újságíró, szaudi származással a fenéket, ez egy szaudi állampolgár, aki egyébként elmenekült az országból, és egyébként a Washington Postban néha megjelente egy-egy glossája. Tehát, ez a, a te, a, tehát a, valójában ő nem egy amerikai újságíró, hanem egy szaudi csávó, aki egy ideje ott lakik az usa -ban. És egyébként írogatott cikkeket is, de, de érted, és mi van, és hogyha ő nem egy szaudi újs, vagy vagy nem egy amerikai újságíró, hanem egy e, tudom én, lengyel e, dokmunkás, aki már egyszer írt egy olvasói levelet a Washington Postba és őt darabolják fel, akkor az nem ugyanekkor a botrány? Tehát csak attól, attól kapott mindenki magához, hogy úristen, egy amerikai újságíró? Azok az ezrek, akik Szaud-Arábiában eleddig megkínoztak, nyilvános botozásra ítéltek és a többi, az nem olyan nagyon gáz, csak most ez. És akkor most elkezdünk gondolkodni azon, hogy a szaudi koronaherceg nyomására pénzt fektettek be nagy amerikai cégekbe. Eddig ez nem volt teljesen nyilvánvaló? Vagy mondjuk az nem teljesen nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok legnagyobb hitelezője Kína. Az nem ciki. Csak majd, hogyha eltüntetik a, mit tudom én, az Interpol kínai származású vezetőjét, azt akkor ciki. De ez így Szóval, hogy az egyszerűen az, hogy a sajtó így lecsapott egy ilyen érdekes részletre. Ferenc, ro rohadtó nem csak a sajtócsapat lerál. Ja, meg a politika természetesen, hát az még a sajtónál és aljább. Másrészt legutoljára, ha jól emlékszem, akkor akkor kötegettünk a szaudi befektetésekkel, amikor az Uberbe raktak bele egy jelentősebb összegű pénzt. Ö, akkor te a pártján voltál ennek az üzletnek, én pedig azt mondtam, hogy azért Uber helyében szét kellene, hogy kitől fogadnak el pénzt. Ez továbbra is áll szerintem. Mind a kettő állhat szerintem, csak én azt mondom, hogy most ennek kapcsán, hogy van egy ilyen bulvár szempontból jól eladható sztori, most hirtelen ez egy ilyen lelkiismerti kérdés lett a félvilágnak, de egészen eddig, amikor pedig minden pontosan ugyanilyen ciki volt. Minden jogi harcos kivégzésékor botrány volt uh, Szaúd-Arábiából, annyi, hogy az amerikai politikának az még nem volt kínos, mert kell egy uh, arafélszigeti állam, ami, amit tudnak támogatni Iránnal szemben, ami visszafogja helyben Iránt. Legalább ekkora gázolt, amikor szintén Salman előidézte a környéhez humanitárius katasztrófáját Yemen blokkádjával megbombázásával. Így. Hát ez az. De nem, tehát nem, volt nem volt ugyanilyen botrány. Pont az, hogy, a, hogy a, tehát a, tehát nyilván ugyanilyen negatív megítélést kapott a herceg a, nem tudom, a Foreign Policy című szaklapban, de az biztos, hogy a blik az nem írt erről tíz sarnál többet. Most meg, most meg ír róla. És ezért az embereknek úgy tűnik, mint hogyha most aztán tényleg átlépett volna egy határcaudarábia. A nagy büdös azt átlépte azt már régen, és az, hogy ezt a csávot, most pontot valamiért bosszúból egy kicsit feldarabolták, az nem nem rontja vagy javítja jelentősen Szaudarábia megítélését annak a szemében, aki ismeri, hogy hogy működik ez az ország. Pontosan ezt tartom álságosnak. Ferenc, az emberek így működnek? Nem azt mondtam, hogy nem így működnek, azt mondtam, hogy ez álságos. Ez, ez egy emberi sztori, ami láthatóvá tette azt, hogy mi zajlik. A emberek többsége, valószínűleg hallgatóink egy része is, viszont ritkán találja magát úgy, hogy ül a nappaliban a kanapén, bal kezét Szent Ágoston vallomásain nyugtatva és etikai kérdésekről gondolkodik, hogy hogyan lehetne a világot jobb helyét tenni. Ez meg egy olyan sztori, ami marhára átüt, mert itt van ez a szerencsétlen csávó, aki az amerikai újságíróságot azért fenntartanám, egy amerikai újságba írt állampolgárságtól függetlenül, meg az ő nyelvükön beszélt, meg a többi. Aki bemegy, ezért kivonatként, és nem jön ki. Vagy kivonatért, és nem jön ki. Nem annyira nehéz ebbe belehelyezkedni. Majd pedig egyébként a az a török titkosszolgálat ráborítja az egész ügyet, és kacagnak, hogy hát kedves szomszéd szoptok. Értem, hogy így működik a világ, meg hogy így működik a média. Nem azt mondom, hogy, hogy ezt ne érteném. Azt mondom, hogy aki, mit tudom én, nem annyira tájékozott, mint te, mert te átlagban vagy ebben a kérdésben, de aki mondjuk annyira tájékozott csak, mint én, aki itt ott néha belefut cikkekbe, a korona hercélül, aki egyfelől reformer, másfelől másfél gyors túl gyors reformokra nem mer vállalkozni, és harmad felöl meg amúgy alapvetően azért ő is mégis csak ebben a világ, mármint az ő világukban szocializálódott, és alapvetően egy, egy féreg, egy felvilágosult a féreg. Szóval, hogy, hogy aki csak annyira tájékozott, mint én, annak sem kellene, hogy meglepő legyen, vagy, vagy, vagy tehát hogy mondjam, hogy ezt egy egy valódi fordulópontnak tekintse, amikortól kezdve az Ubernek már ideje elgondolkodnia azon, hogy most akkor jó helyről fogadott el a pénzt. Valószínűleg úgy van, ahogy te mondtad, hogy már akkor is el kellett volna gondolkodjon rajta, vagy most azt kéne mondani, hogy ugyan már emberek. És pont ezen akadtok fel. Mind a kettő egy valamilyen módon védhető, vagy legalábbis tárgyalható álláspont. Én nem gondolnám magam elég okosnak ahhoz, hogy lehet, bármelyik mellett a, az én voksomat. Csak azt gondolom, hogy ez így nem, tehát, hogy nem történt semmi, hanem a sajtó talált magának ezt a amit jól lehet tálalni. A sajtó és a politika, bocsánat. Az, az a bajom, hogy mindig, amikor elérünk a, a világgal való problémákba, akkor te a sajtóban találod meg a problémát. Nekem De, az, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan néznek ki a szövetségi rendszerek, egy picit zavaróbb, hogy az erről való tudósításnak mi a formája, az már ennek a következménye. Hát Ugye az, hogy hogy néznek ki a szövetségi rendszerek, az a világ lakosságának a mondjuk, mit tudom én, egy tízezred részének a, a döntései, meg a, meg a felelőssége. Az meg, hogy a világ mit gondol saját magáról, az meg a sajtónak a felelőssége pillanatnyilag. És a, ezért azt gondolom, hogy az, hogy a szövetségi rendszerek e, úgy néznek ki, ahogy, az nagy részt annak köszönhető, hogy az elvileg arra szolgáló vagy tiszta. E, világban arra kitalált sajtónak lenne a dolga megakadályozni, amelyik ehelyett inkább csak az -t -t keres és talál. Ez akkor lennék az, hogyha a sajtó nem írta volna meg a korábbi védős dolgait Bill számának, de megtette? Hát a sajtó egy része, amit nem olvasnak túl sokan, az a része, amelyeket sokan Mint a olvasnak. New York Times. <laughs> de abszolút, hát a New York Times az, az, egy, az egy ilyen, az, az a visszankamránk része, az nem egy ö, ö, tömeglap nem a francokat, nem tömeglap. Ebben nem fogunk egyetérteni. Hát ez, ebben nem is kell egyetértenünk, mert ennek utána lehet nézni számszerűen. Azt tudom, hogy a New York Times egy nagyon vastag újság, aminek a, a nagy részét sporteredmények teszik ki, és azt sokkal többen olvassák, mint a, mint a nagy elemző cikkeiket. De még így is azt gondolom, hogy a New York Times-nak az eladott száma az mondjuk nem, nem ugyanaz, mint mondjuk nem tudom, a USA Tudének az adott példánszám, de ebben nem vagyok tájékozott, tehát azért ebben nem mennék ilyen nagyon erős állítások, vagy ennél erősebb állításokat tenni semmiképpen. Azt gondolom, hogy a sajtónak a, van egy olyan része, ami, ami értékes elemzéseket tesz arról, hogy milyen a világ működése. Ezt sokkal kevesebben olvassák, mint a sajtónak azt a másik nagyobb részét, ami meg arról ír, hogy háromfejű borjú született. Akkor mondok számokat? mert közben kivikipédiáztam. Nem azonos idő, időszakból vannak USA Today, 2015 márciusi végi számok, 958 ezer napi print előfizető, és 2,7 2, millió printen digitál digital előfizető. Az nem sok. Jelentsen ez náluk bármit is. Ugyanez New York Times 2016 november és augusztus 2018-as számok, 571 ezer napi és 2,9 millió digitális Hát az se olyan nagyon sok, akkor pariban vannak ők körülbelül. Ez pariban vannak, összevethető. Ja, azt hittem, hogy a, hogy a USA tudé nagyobb, de, de igazándiból nem tudom. Tehát azt hiszem, hogy a USA Today is egy komoly lap, nem? Vagy komolyabb lap. De, jó, ezt nem, mit tudom én? Napilap nem tabloid, de mondjuk ott van a New York Post, ami meg egy, egy istenverte tabloid, annak 230 ezer előfizetője van. De abban még azért dolgozat dolgozott. Superman is, nem? Clark Kent. Az annyira egy kitalált újság. Nem, nem, az más volt az újságneve. Mi volt? Az valami, valami glób, de milyen glob? Igen, Boston glob, nem? Nem Boston globe? Nem, mert az meg van. <gül> akkor, akkor ott nem dolgozhatott. Akkor milyen glob? Áj, látod, semmit nem tudunk pontosan, legalábbis én. Ó, hülyeséget mondtunk, mert a Daily planetnél nél dolgozik, Daily mert planet. a Paris városában. Milyen igazad van? Éj, Daily Planet tényleg. Jó, hogy visszakanyarodjunk a feldarabolt amerikai újságíróhoz, aki valójában egy szaudi ellenzéki. Nehéz lehet azért egyébként a, a, a, a tech cégek dolga, amikor így minden egyes befektetői ajánlatnál át kell tekintsék a világpolitikai beágyazottságot és a, az összes ilyen távolabbi kapcsolatot. Azt tudom például, most olvastam, hogy, a, hogy ugye ez a, a, a szaudi pénz van a, az Uberben, meg a meg a Slackben, meg az Nvidia-ban. Ebből az állításból az Nvidia például szólt, hogy hát azért ez úgy van benne szaudi pénz, hogy, hogy egyszerűen a nyílt piacon a tőzsdén felvásárolták a részvényeiket és úgy szerzett 5%-ot egy olyan befektetési alap, amiben van szaudi pénz, hogy a nyílt tőzsdén felvásárolták a részvényeiket, hát erről igazán nem tehetnék az egy tiszta sor, az Uber történet az ez volt. Nem, nem, ez, ja, persze igaz, igen. Csak azt mondom, hogy ez nem lehet könnyű, meg tényleg ez még csak, tehát a szaudi pénz is ö, egyébként rengeteg ilyen irgalmatlan számokat olvastam, amit nem is akartam elni, hogy Uberben 4,7 biliárd, mármint hogy milliárd dollárt fektetett be csak Szaud-Arábia, ez őrület. Hát Ezerre próbálják hedzselni egyébként azt, hogy az olajpénz pénz egyszer csak vége. Igen, igen. Szóval, sok pénzt, sok pénzt tolnak, de tényleg azért szerintem nem csak ők. Egész biztos, hogy van orosz pénz is van egy csomó startupban, meg kínai pénz is van egy csomó startupban. És hát akármennyire szeretnénk lengyel pénz, az nem nagyon van benne, mert a lengyeleknek nincsen pénze. Ö, nem minden mennyiségű pénz, meg nem minden befektetéstípus gondolkodtatja mondjuk ennyire el szerintem a startupokat. Olyan magyar startupról tudok, aki, aki az adament az inki nevű befektető cég, hogy srácok tennénk belétek egy jelentős összeget ezében dollárban. Ők viszont azt mondták, hogy tekintve, hogy ti a, a CIA-nek a befektetési oldala, vagy befektetési karja. Mi pedig privacy-ben utazunk, elképzelhető, hogy ez szarul néznek ki a cégben. De a szaúd sem kell nagyon utánolvasni az ember elgondolkozni azon, hogy, hogy lehetnek ebből PR problémák, vagy nem. Nyilván meghoztak egy döntést, és azt mondták, hogy nekik ezek pénz, az kell. Egyébként az Uber az, az hát hogy is mondjam, azt mondhatta talán, kisebb gondunk is nagyobb annál. O Sem voltak szalt, az elmúlt időben, igen. Ellenszenves ország. <gül> igen. Tehát ott a PR-osnak nem ez volt a legnagyobb baja. Ja. Érdekes, azóta nem is nagyon hallani róluk, amióta nem az a idegesítő csávó a főnök, akit Travis Kelleniknek hívnak, ugye? Ő az, ő az, igen ami ott ő nincs ott azóta, alig, alig hallunk. Akkor is olyanokat, hogy át, így becsukják, melyik csak az önvezető bizniszüket. Ők is? Te jó ég. Ne, de hogy nem. Lehet, hogy igen. <gül> legyünk, ez, ez... Szerintem legyünk írműsor. <gül> ez kurva jó lenne, egy ilyen csinálni egyébként. Ez meg ilyen, de te ez überes íreket, ha egy múlva nem olvasok, nem, nem. mindig hát, a magamat rá, tehát kell a vérnyomásomra. Szeretnék egy olyan... olyan Hírműsor, ahol ott ülünk egymás mellett, öltönyben, előttünk a sugógép, és, és néha egymás nézünk, hogy. vagy ez tekelt, te kelteszte, hogy hallottad? Ez most hogy is van? Ú, nem emlékszem, várjál, kiguglizom. Há ne, adjad mindegy. Mehetünk tovább, itt az időjárás. Holnap rossz idő lesz, bár egyesek szerint lehet, hogy jó. Viszont önvezetős hírem egyébként van, aminek után is olvastam. Van, van. Va -va. Ezt most ide fogom rángatni, amennyiben. Egyrészt volt egy felmérés, ezt a Jalapnik írta meg nagyon szépen, valamelyik amerikai autószervezet csinálta. Ó nem, európaiak is voltak benne. És azt mérték fel, hogy, hogy mit gondolnak az emberek, akik autót vesztek és vezetnek az önvezető technológia állásáról. És ezből az a nagyon vicces, hogy például a, a válaszadók egy jelentős része, 71% úgy gondolja, hogy ma lehet venni egy teljesen önvezető autót. Bemész a boltba, lehúzda a... Fizet, fekete dombornyomású bankert, és adnak egy autót, ami olyan, mint a kit. A másik pedig, ami egy picit, picit veszélyesebb, hogy, hogy mit gondolnak arról, hogy mit lehet csinálni egy önvezető, egy nem vezetéssegítő technológiákkal felszerelt autónak a vezetése közben. 34% szerint hát SMS-ezni simán, 33% szerint telefonálni simán. Itt szeretném elküldeni az anyjukba azokat, akik szerint lehet telefonálni nem önvezető autóvezetések közben kézből. Még mindig sokat látok az utakon ebből, és nem tudom, hogy, hogy ne büntetik szal őket. És 11% az a kedvencem, de ők a, a, a donor különítmény, akik szerint het picit szundik elni. Hát szundik nem lehet, de mondjuk SMS-ezni egy önvezető Tesla szerintem lehet. Tök nem. Mármint, hogy a... Hát lehet, hogy nem szabad, meg hogy a Tesla azt mondja, hogy ő nem vállalja a felelősséget, de praktikusan szerintem lehet. Praktikusan az összes, összes asszisztiv technológia arra a kezed ott van a kormányos, át tudod venni a vezetést az autótól, abban a pillanatban meg az átadja. Ha e helyettes akkor amikor az autó át akarja adni a vezetést, mert probléma van, akkor annyival hosszabb a, a reakcióidőt, hogy nagyott a fal. De ezt tudod, hogy adja át a, a Tesla a vezetést? Tehát nem úgy, hogy egyszer csak egy és onnantól kezdve már te vezetsz, hanem pityeg, hangjelzéseket ad, fényjelzéseket ad, és egy nem tudom, mint egy fél perc alatt felhívja a figyelmedet arra, hogy most már itt az ideje hogy Igen, és minden egyes alkalommal, amikor a neki csattant valaminek, akkor erre nem figyeltek eléggé a sofőrök. Hát nyilván. Tehát a reakcióidő az egy ilyen mélyen emberi dolog, és az egyféleképpen működik. De szerintem ezek az asszisztiv technológiák azért tényleg nem olyanok, hogy egy tized másodperc alatt kell átvegyed a, az irányítást, mert akkor ugye nincs semmi értelmük. Tehát akkor, akkor valóban nincs értelmük, hogyha nekem pontosan ugyanúgy kell figyelni. Már azon kívül, hogy itt lehet kísérletezni a, a technológiával, de hát ennek akkor van értelme, hogyha, hogyha úgy... Jó, nem, ezt visszavonom, akkor is van értelme, hogyha egyébként figyelnem kell, meg ott kell lennem, és ez már igaz a, mit tudom én, a, a sebességtartó automatikára és ami szintén egy olyan dolog, hogy pusztán azzal, hogy nem kell egy bizonyos szögben tartani a lábadat egy autópályán, órákon át, azzal sokkal pihentebb leszel, és sokkal kevésbé fáradsz el a végére. Tehát így, így van értelme a többi technológiának is, ami a vezetés segíti. De azért azt nem hiszem, hogy SMS írás ne lehetne megszakítani, mondjuk fél másodperc alatt, és hogy ez a fél másodpercet, azt, tehát ne szólna fél másodperccel előbb a Tesla, hogy vedd át. Ehhez most ki kéne tudnom fejben számolni, azt, hogy 130 a fél másodperc a méter? Hát, az nem olyan sok. 15. Erre már fél, fénykoromban sem voltam képes. Az nem, az nem olyan vészes, az tényleg. Tehát fél másodperc az a sok idő egy pár dolog esetében, speciál a vezetés közben, szerintem fél másodpercet van. Vagy legalábbis úgy van, hogy a, ha a technológia azt tud fél másodperccel előre gondolkodni. Vagy egy másodperccel előre gondolkodni. Tehát, hogy még egy másodperccel uh -huh. azelőtt tud szólni, hogy meg kéne nyomni a vészfék gombot. vagy... Vagy nem lát, Ugye a Tesla nem akkor adja a vezetést, amikor vészfékezni kell. akkor adja a vezetést, ha nem látja jól, hogy milyen e, útvonal, mi mi hogy mi útfestés van. Igen, tehát ha nem nem, nem biztosabban nem, nem tudja, nem biztos abban, hogy mi van. Tehát amikor eléd gördül egy biciklista, akkor a Tesla fékez magától, kurvára. És akkor nem kell átvenni a vezetést. Amikor eltűnik a patka, az útpatka, akkor szól vagy nem tudja értelmezni a táblákat. És akkor azért van egy ennyi idő. Ha nem nézel közben Harry Potter, vagy nem szundítasz, vagy... Igen, tehát szundítani az valószínűleg hiba. Vagy nem egy különösen veszélyes SMS-t írsz, és vagy édesanyjátot próbálod lebeszélni, nem tudom valamiről, hogy beálljon a javistákhoz. Igen, bár ezt az ember akkor is szokta csinálni, amikor csak úgy simán vezet ezt a lebeszélős részt. Vagy a fejhangon üvöltözős részt valamelyik szerettével. És abba szoktak is balesetek lenni, amikor. A kézből telefonál, nem, egyébként az autózás közben a bármilyen csinálása az a, az a nagyon nagy nó, no -no, szerintem. Mármint, hogy amíg ez az ember egy pályán csak magát öli, meg addig teljesen oké, okay, persze, hajrá, Ö, Már versenypályán. Amikor én vagyok a másik kocsiban, akkor ezt egy kicsit nehezebben viselem. Hm. Oké. Okay. Szóval önvezető autót azt, oké, okay, lehet, hogy még nem lehet venni. De egyébként azzal találkoztam, hogy önvezető drónt azt viszont lehet venni, csak most nem biztos, hogy eszembe fog jutni a márka meg a típus. De hogyan vezeti ő önmagát? Milyen célt kell neki megadni? A drága fiam permetez le a kertben a fákat, vagy a repült a GPS-t? Nem, nem, nem. Úgy, hogy gyere utánam én elmegyek kocogni, és te repülj, és vedd fel, ahogy én kocogok, és ezt lehet csinálni erdőben is. Egészen sűrű erdőben is e, tud követni. De most degesítő idegesítő lesz, ebből sok lesz. Az igen, az fura lesz majd, igen. Szoktam látni érzéken mindenféle ilyen ócskás piacokon használt, de erre a célra még használható golfütőket úgyhogy nem nagy a probléma. Ezen gondolkodtunk most a hétvégén a lányaim energi versenyén voltam, és ugye az egy sportcsarnok, ahol tudom én, 200 szülő ül, és végtelen unja azt a hat órát, amit ott tölt, azért a kettő és fél percért, amíg lemegy a gyermeknek a száma. És hogy ezen gondolkodtam, hogy természetesen azt a két és fél percet mindenki videózással tölti, és hogy mi lesz akkor, amikor majd már nem a akciós Samsung j fog mindenki megpróbálni felvenni valamit, hanem leküldi a drónt oda a tornaszőnyeg mellé, és ott mindig ott fog három négy drón zümmögni a gyerekek feje fölött. Hát erre elsőnek jön egyébként pár hónap után egy tiltás. Aztán érdekelne, hogy a szabályozás hogyan fog kinézni. Uh -huh. Igen, ez mindenképpen egy új feladat lesz ezzel kezdeni valamit, és egy csomó ilyen helyzet lesz, hogy vagy majd szintén a drónokkal kell amit kezelni. Minden esetre láttam most ezt a drónt, ami, aminek ez alapvetően a funkciója, hogy kövessen egy mozgó célt, és ezt úgy tudja csinálni, hogy ne. Tehát, hogy teljesen autonóm módon tudja követni. Van néhány ilyen, ilyen mozi effektje, vagy szóval ilyen mozi mozgása, hogy hogyan körözzön körülötte, vagy kövess föntről, lentről, oldalról és közben el tudja kerülni az akadályokat, és elég intelligens ahhoz, hogy ez tényleg egy erdőben is meg tudja csinálni, és tényleg meg tudja csinálni. És mennyit bír a 15-20 percet. Az adásnaplóba belinkelem majd a, a pontos típust. A Mavic a 27 percet bír, az egy piszak nagy aksi, és az egy nehéz aksi. Te uh -huh. nem szereted ezeket a drón cuccokat, mi? A drónt, mint technológiát nagyon szeretem. Tök jól látószörgeket ad, nagyon izgalmas vele fotózni. Igazából az is érdekes, hogy azóta mindenkinek és mindenki kutyájának is a videójában drónfotók vannak, drónvidók vannak. Még rendes nagy filmekben is. Az unalmasság szintjét verdesve. Viszont azért, hogyha a környéken drónnal repülnek, akkor folyamatosan az Istenverde zúgás hallgatott, hogy beköltözött volna egy moszkítóra a fejedbe. Ha ezt elkezdi mindenki csinálni, akkor, akkor azok a terek, ahol azok az emberek vannak, akik, a, akik folyamatosan körbe szeretni mógat filmezni, azok hihetetlenül zajterheltek lesznek. És és a veled, a. A fizika ellen játszunk szokás szerint azt meg nehéz megnyerni. Hogy a hangtonpítos drontt az kurva nehéz kifejleszteni. Ja, hogy csendes legyen. Igen. Aha. Azt nehéz valóban. Csendesíteni lehet. Azt tudom, hogy most is úgy van ezeknél, tehát a Mavichez is lehet kapni olyan propellert, ami ami sokkal olcsóbb. De nem sokkal, bocsát. Nem olcsóbb, halkabb. Mint a gyári. Persze, és az mondjuk kutatási területnek egy tökéletes érdekes dolog, de azért a beép, de bereptetjük az olcsó kínei drónt, amit meg fog majd venni a tömeg. Az egy határeset, oda még nyugi, sok lesz, még lecsorog talán. Ö, nem baj, a tömeges drón problémán kommenter nincsen még. Ellenben. A Teslát emlegetted, mint, mint szuperséget. De igen, igen, mert hogy olvastam egy cikket, amit nagyon érdekesnek találtam, és a Teslával volt kapcsolatos, amennyiben van egy cég, vállalkozás, pasas, valami ezek közül, akinek az a munkája, hogy ipari, nem, tömeggyártású autókat, elsősorban autókat kap meg, és szerel szét egészen az utolsó csavarig, és aztán megbecsüli, hogy körülbelül mennyibe kerülhet ezeknek a, az autóknak a legyártása, mármint a mennyi az önköltsége, és hogy hogyan lehetne ezt az önköltséget csökkenteni, ezt mm -hmm. még megállapítja. Tehát megtalálja azokat a pontokat, amik az autó gyártása során ilyen kritikus pontok, vagy üvegnyakak és most nem olyan régen a kezébe kaparintott egy Tesla, a Model 3-at. Ezt szétkapta, és alapvetően két dolog derült ki belőle. Az egyik, hogy a tervezésnél viszonylag sok mindent elrontottak, ami miatt az átlagnál bonyolultabb összeszerelni, az átlagnál bonyolultabb, drágább és több hiba lehetőséget rejt a összeszerelés automatizálása. A, általában az autógyárak azok ilyen minél kevesebb hegesztési ponttal összerakható kasznit csinálnak, ezzel szemben ezt látnak nagyon sok ponton kell hegeszteni. Sőt, szegecselnek. Sőt, szegecselnek, igen, ami meg aztán különösen old school. Ugyanakkor pedig összevetve a, a többi ilyen középkategóriás, vagy felső középkategóriás, hogy is ez, luxury, luxury sedan, vagy valami ilyesmi, típusban, tehát ilyen BMW-kkel, kisebb merge összevetve, pedig e, általában azt a megállapítást tette az emberünk, hogy, hogy azért a Tesla tényleg nagyon sok szempontból forradalmi és zseniális és nagyon menő, ugyanakkor el lehetett volna felejteni esetleg a szegecseket. És ami igazán izgalmas egyébként nekem az, hogy, hogy ez a fickó, aki szétkapta az autó, senni, nem, nem, a meg a nevét, Sandy Monroe, ez... Ez mondott egy nagyon szép mondatot, amely szerint azokat a hibákat tanulják meg most a tesztájék. Először elköveti azt a kiküszöbölni, amit az autóipabban mindenki megtanult évekkel korábban. Abszolút. És szerintem mi erről sokat beszéltünk már, és sokat el is hangzott valami nagyon hasonló meglátás itt mi nálunk, hogy igen, az van, hogy, hogy mintha nem tanultak volna az ipar. Vagy szóval hogy újra megpróbálják felfedezni ezt az ipar, de ez szükségszerűen azzal jár, hogy újra elkövetik a hibákat is. Mint ha ez zajlna. Az még benne van a cikkben, hogy ö, amikor ő eze, végzett ezzel a munkával, akkor a hibalistát azt jó felségből elküldte Elon musk ki azt mondta, hogy tudtam, tudtam, na hát nem véletlenül, hogy ki is rúgtam a fő konstruktőrt pontosan ezek miatt a dolgok miatt. És hát lehet, hogy igaz. Lehet, hogy nem. Tesla-éktől mennyi vezető ment el mostanában? Több. A nem mindenképpen több. Abból a cégből is mi lesz? Hát figyelj, azt írta ez az ember, akit az előbb megneveztél, hogy igazándiból benne van a lehetőség, tehát hogyha ezeket, ezeket a hibákat kiküszöbölik, és az Elon Musk azt nyilatkozta ennek a történetnek a kapcsán, hogy egy egyrészt már kiküszöbölték, illetve ebből is sokat tanultak ebből a listából, akkor, akkor fel tudják futtatni a, a gyártást, és volt valami számadat is, hogy a hogy ezt a heti 5000, 5000 számot, amit a Tesla, pontosabban elom, az kitűzött, hogy azt el kell érni idén-nyárra, aztán azt, kicsit elért, sikerült valami, volt egy hónap, amikor sikerült, aztán megint nem, szóval a körül járnak, és ami ugye az azt jelenti hogy egy év alatt le tudnak gyártani tudom én, 60 ezer autót, azért ez egy másik talán a BMW i3-mal hasonlította össze, ott ez egy egészen magas 260 ezer évente valami ilyesmi szám. Ezek a nagyságrendek, tehát ekkora a különbség. Hát és közben Tesla-ik kifutnak közben az állami támogatási részéből. Mert akik most vesznek Tesla-t, azok, azok már nem, hú, nem akarok hülyeséget, nekem 7500 dollár rémlik, és az fog csökkenni a felére. De majd az adásnapróba lesz egy pontos szám, esetre már nem azt kapják, amit az eddigi Tesla vásárlók és mostanra ö, jön ki igazából a piacra az a kocsijuk, hogy kezdik el rendesen tömeggyártani, aminél igazán számított volna, hogy, hogy még lejjebb lehessen nyomni a költségeket. Plusz egyébként Murrow mondott még egy másik érdekes mondatot, és az, ami, ami az egész maszkos dolgot egy picit zárójelbe teszi, hogy ö, ha a kocsit bárki más gyártaná, és Elon nem lenne része a gyártási folyamatnak, akkor több pénzt keresnének. Tehát pont az Elon féle Chaos management az, ami nem biztos, hogy jót tesz. Igen, ez egyértelmű. Én valahogy azt vettem ki a cikkből, hogy, hogy mintha jó és a rossz oldalon is ott lenne Elon kezenyoma. Lehet szídni a káoszmenedzsmentért, meg a nagyon makacs ragaszkodásért a különutassághoz, de ugyanezért lehet dicsérni is, tehát azért az, hogy ilyen zsenes megoldások is vannak az autóban szép számmal, az úgy szintén az ő makacságának köszönhető Mm, igen, ez is egy olyan téma, amiben nem szoktunk egyetérteni. Én inkább egy ilyen diszruptív, kommunikációs csávónak tartom el a maszkot, aki, aki azokat az iparágokat felfrissíti és új pályára állítja, amikbe belekostol. Lehet, hogy azon az áron, hogy ő maga egyébként nem értelmezhető sikeresként. Te meg inkább ezt a nagyképi faszkalapot látod benne, aki ő teljes mértékben az. Tulajdonképpen egyet tudok félig meddig érteni veled, csak ö, az iparágok felperdítésében mindig ott van az, hogy, hogy az ő vállalataiba, abba mennyi befektetői pénz menj bele, és mennyi közpénz. És hogy, ö, úgy általában van ez a gondolkodás, hogy az amerikai ilyen mágnások azok hogyan, hogyan vállalkoznak és építenek nagyon nagy cégeket. És ebből mindig, mindig hiányzik a magyar az a rétege, hogy azok hogy milyen milyen állami pénzből kidolgozott technológiákra épülnek, mit vesznek alapnak. Tehát mik azok az externáliák egy részt, amire épülnek, mi az az amit amit használnak, illetve mondjuk a SpaceX esetében az egy olyan piacra dolgozik nagy részt, amit a NASA, NASA pénzzel. Ilyen szempontból Tesla egy sokkal tisztább történet persze. Az majd egy nagy kérdés, hogy, hogy úgy fogjuk őt tisztelni, ha még élünk, akkor mint nem, 50 év múlva, mint olyan Panhard és Levasszar úrakat akik aztán hihetetlen módon alapítottak egy autós cégét, és a mai napig senki nem tudja a nevüket, mert nem akkor jártottak kocsit, amikor ez menő volt, vagy, vagy, vagy kizalak Tesla lesz az egész világon, mint ahogy a pusztítóban pizza hat étterem van. <hállal> hát ha tippel nem kéne, akkor inkább az előző verzióra szavaznék, és úgy emlékszünk majd, mint valaki, aki egy új lendületet adott az autóiparnak, de ő maga nem élte túl ezt a lendületadást, az nagyon meglepne, hogyha a Teslák szaladgálnának majd mindenfelé. Jí közben Panhard egészen 2012-ig volt egyébként, csak, csak nagy rész katonai fejlesztésekkel. De és róla mit kell tudni? vagy Én, de hát én, se, én se ismerem a nevüket. Hát figyelj, hogyha francia katonákat látsz kiszállni páncél az a akkor, akkor azokat ők gyártják. Amúgy meg szép sport, sportkocsiaik voltak még a hatvanas években. De ezen a névem? Aha, igen, igen, akkor még Panhard néven nyomultak, meg az első képeiken, meg ez a, a, a szekkéreműből kinyúl egy rúd, és az elején van egy ilyen mechanikus kinézetű motor, és azon ülnek ö, emberek köcsök abban és szivarral típusú autókat gyártottak. Ja, értem, tehát a lóhelyére terveztek egy hajtányt. Nagyjából igen. Tök jó. Jó, szóval nem tudom, szerintem nem lesz le, vagy nem, nem, nem ők lesznek a, a ford de jó szível fogunk emlékezni a én azt gondolom. Hát a Ford és az különösen a yeshuza volt tőled, hiszen ők az autók sorozatgyártását találták fel, amit hamarosan a ismét feltalál. Na hát akkor szerintem nem helytelen pillanatban említettem. Viszont, hogy egy másik amerikai márkával jöjjek elő, mi van az Oreo-val, azt írtad ide, hogy Oreo és persze Motorola. És most arra gyanakszom, hogy a telefonod valahogy szív az Android frissítéssel. A Motorola mint egy olyan cég, ami a kínai birodalomnak a része, és, és a kínai birodalom tudjuk, hogy nem siet. Hát egy 5000 éves birodalom, hová siessen. Szóval hát, hogy is mondjam, nem sietett az Oreo kiadásával sem, úgyhogy végül egy fórumról letöltött, ellenben hivatalos csak az európai piac, amit ki nem dobott, frissítésből pakoltam fel az oreo a telefonomra, ami észlehető apró helyeken sokkal jobb lett, mint az előző operációs rendszer. De hogy most megint egy kicsit szidom magam, hogy miért nem vettem Android one amire elfben abban a szent pillanatban ö, kijön az rendszer, vagy legalábbis viszonylag gyorsan. Aztán persze rájöttem, hogy sosem volt olyan telefonom, amire azonnak kijött volna az operációs rendszer, talán csak az iphone addig a rövid egy évig, amíg azt használtam. És azzal meg egészen más jellegű bajom volt. Ez csak akkor zavar, hogyha tisztában vagy vele, hogy mikortól kezdve lehetne számítani az újra. Tehát például nem tudott, hogy kijött az Oreo, ha egyszer csak azt tapasztalod, hogy frissült a telefonod, akkor boldog leszel. Amennyiben jól frissült, igen. Vagy amennyiben jó dolgokat hoz magával. Így. Amennyiben. Ezért mindig kétesélyes mondjuk. Hát igen, de arra mondom ezt, hogy Tehát a, téged ez azért zavar, és azért lenne neked jó az android van, mert te követed azt, hogy mikortól kezdve kaphatná valami újat, és szereted az első percben megkapni azt az újat. Hát ha nem is az első percben, pedig két évvel az orróba jelentése után nem ártott volna már. <laughs> Könnyűltünk, gyerekek megtanulnak egy idő alatt járni. Én az Apple Univerzum közepesen, vagy annál kicsit jobban elégedett lakójaként azt tudom neked mondani, hogy hm, az iOS új verziója szinte azonnal megszokott érkezni a telefonomra. Épp csak egy ilyen kötelező udvariassági pár napot várok, hogy addig kiderüljön, hogy téglásítja a telefont az új frissítés vagy nem. Ellenben például itt van ez a MacOS Mojave Mojavi, ez a Mojave sivatagról elnevezett legfrissebb változata. Hát ehhez például nem tudok hozzájutni, pedig legalább egy hónapja kijött már, de talán több is. De egyszerűen akárhányszor elindítom a letöltést, mindig eltelik 12 perc, majd egy rejtélyes hibaüzenetet kapok, amit egy idő után most már végig Googlistam, és mindenféle ilyen varázslásokat olvastam, hogy hogyan kell lebeszélni arról a számítógépemet, hogy ezt a hiba adja, de nem sikerült lebeszélni, úgyhogy le is mondtam, és úgy érzem, hogy eljött a pillanat, hogy, hogy már ne próbálkozzak többé az operációs rendszer frissítésével. A, egyébként most már viszonylag öreg megbukárem-en. Mikori van neked? Azt hiszem 2013-as, és megnéztem be, tehát jár neki a Mojave. Uh -huh. Én is azt hittem, hogy esetleg az van, hogy nem jár már nekem, és akkor ez a Baromálat, epül nem azt mondja, hogy neked nem hanem azt mondja, hogy csak le, aztán majd erről leáll. De nem, nem erről van szó. Valahogy a verifying package folyamat egyszer csak azt mondja, hogy nem sikerült, Próbálkoz később. És mindig ezt mondja. Nem mondanak keresem itt fórumok meg Reddit, trendek. De, de, de, mondanak ezt, azt. Ezeket végigpróbáltam. De az, az a fura, hogy ugye fura nem is fura, inkább bosszant, hogy egy csomó fórum, csomó felhasználó foglalkozik ezzel a kérdéssel, és az már senkiben fel sem merül, hogy az Apple support forduljon. Azok Persze, ugyanis nem, hát a... csak egyszer nettó elküldenek a jó édesanyádba. Az Apple Support, az legendásan nem létezik egyébként, tehát hogy évtizedekkel később ismernek el széria hibákat, vagy legalábbis a Nova az én időmben ez volt a probléma. Igen, és, és a tanácsok között mindig ott szerepel a kérem indítsa újra a számítógépet, áram a számítógépet. Szóval, hogy így nem, nem, a Reddit, a Reddit népe, tehát, tehát vannak ilyen, ilyen különféle varázsmódszerek, vannak varázsigék, és hogyha jó hangsúlyjal mondod ki, akkor sikerül, ha meg nem, akkor úgy jársz, mint a Langbotom a Harry Potterben, hogy így mindig visszaüt valahogy, és te, te álljósz el, meg te hajad, áll föl kormos csimbókokban. Azért azért végére elég durván felgyúrta magát, erre emlékszem, most néztük újra. A igen, tozomézt. a végére igen, de, de van valami varázslás tanóra ugye a történet közepetáján. Nem, az is a vége felé, mert az már a Harry Potter tartja. Úgyhogy egyszer-kétszer -egy azért szívő, a sorozatban, ez valóban így van. Na így, szóval én is körülbelül így érzem magam a, a operációs rendszer frissítése kapcsán, és ezt a rendszeres és régi hallgatóink végig követették, hogy, hogy volt már olyan, hogy, hogy e, halottnak tettette magát a számítógépem, aztán a következő főverziónál megint halottnak tettette magát a számítógépem. Úgyhogy most már mindig úgy állok neki egy operációs rendszer frissítésnek, hogy mindent letakarítok a Winchester, legyen legalább 20 meg, igat szabad hely rajta. E, ami aztán... E, Eddig elégnek bizonyult, most már ezzel sem tudom megvásárolni a kis köcsögöket. Istenem, Ak akkor voltam igazából versenyérett, amikor a céges és a félig lefutott frissítését meg tudtam szervizelni, és rá tudtam jönni arra, hogyha módba bebútolok, letörlöm a Vodafone ZTE vagy Huawei modemjének a driverét, amit egyébként fel kellett menni, mert anélkül nem működött az egész szar. Akkor utána már hajlandó frissülni arra 6 mocskos -a, a számítógépnek. Hát igen. És utána fel kell telepíteni ugyanannak a Cusznak a driverét, amit nyilván egy dél-kínai szolgáltatótól lehetett letölteni, mert sehol máshol nem volt az -e megfelelő verzió, jó? És hirtelen hip-hop minden működött. Hát én is ezen a nyomvonalon indultam el, és aztán eljött egy pillanat, amikor rájöttem arra, hogy miért is csinál mindezt? Hogy legyen dark mód a számítógépemen? Na menjetek ti a jobb büdös francba! Igen, és akkor elengedtem ezt a Mohave dolgot. De fájt egy kicsit elengedni, még mindig néha felhorgat fel bennem a vágy. Viszont azt meg meg akartam kérdezni, hogy ha már itt a saját élményeknél tartunk, hogy valahogy az, ide írt az adobe a, a vadonatúj kifejezetten youtuberek számára összehákolt videóvágó szoftverét, a Premiere rush -t. És hogy miért, miért írtad ide? Nagyon kíváncsi váltattél. Hát az idesodródott a, a adásnapló szerkesztése közben, de egyébként fent van már a számítógépemben. Nekem is a telefonomon, azért is kérdezem, mert... De hogy... csak tesztverzióban, és lesz is majd majd videóvágandóm vele, csak még nem jutottam el odáig. Úgyhogy hát ez még lóg a levegőbe. De tök érdekel, mert az, hogy az Dobi kiadott egy olyan cuccot, ami nem a nagyon nagy videóvágójuk, ellenben minden tud, amire egy embernek egy egyszerű videó összepattintása az szüksége lehet, az, az tök ígéretes. Én utoljára talán Movie maker rel raktam össze videoklipet, hm. aminek az volt számomra nagyon nagy előnye, hogy rohadtul egyszerű volt. És hogy bármi tud uh, ugyanolyan ezért uh, nem lineáris szerkesztés normális módon, és uh, elkezeli azt a maximum három darab sávot, nekem szükségem van, akkor több boldog leszek tőle. Annál is inkább, mert ez a Premiere Rush eh, egy egészen új árazási modellt is hoz, ami azt jelenti, hogy... Egyrészt van ingyenes változata, amit kipróbálhatsz, aztán pedig havi 10 dollárt kell fizetni, értelmi valójában itt minálunk nálunk Magyarországon 12,67 euró, de még így is a nem hallunk bele típusú összeg. Így is nagyjából havi 3000-et fizetek egyébként az Adobinak a Photoshopért, meg a Lightroomért, ami több évre összeadva már úgy összegnek tűnik, de egyrészt a digitális rezsének a részeként annyira nem fáj, Másrészt meg a lightroom van egy annyira jó szoftver, hogy annyit hogy nyugodtan kiegyek érte. Hát ebbe kapcsolódhat most be a Premiere Rush. Én mivel ide írtad, ezért kíváncsi lettem, és feltettem az iPhone 10 re és tök jó működik meg minden. Alapvetően nekem így első és felületes nézegetésre úgy tűnt, hogy kb. ugyanazt tudja, mint az iMovie tud ingyen, Két különbséggel, az elejével meg a végével a folyamatnak, amennyiben a premiérás ugye alkalmas arra, hogy te magad forgassál, vagy hogy ebben a, ebben a szoftverben forgasd le a uh -huh. videót, amit aztán összevágsz ugyanit. A másik pedig, hogy a végén egy mozdlattal tudod átméretezni négyzetesre, meg álló formátumra, tehát magyarul Instagramra, Facebookra, a Snapchatre tudod át fizikai formázni, a videódat, ami nyilván egy előny, amennyiben, ahogy én tudom, ezt az ilyen nagy hagyományos vágószoftverek csak olyan tessék-lássék támogatják. Ezen kívül véresen nagy újdonságot nem fedeztem legalábbis az iPhone 10 es változatában, de azt tény, hogy működni működik, és kényelmes használni, és klasszis használni, és szemben a Adobe eddigi telefonos vagy okostelefonos megoldásaival már egy teljes értékű cucc. Volt már ugye Adobe Premiere klip, ami, amiben lehetett videót vágni nagyon egyszerű módon. Ott azonban egyszerre csak egy sávot lehetett használni, nem lehetett vágóképezni, nem lehetett külön választani a hangot, nem lehetett a hang fölé vágóképeket. Tenni. Szóval az nem volt egy igazán könnyen használható eszköz, cserébe ingyenes volt, ez viszont egy jól használható dolognak tűnik így első látásra. Hát meg voltak egy viszonylag egyszerűen használható videókészítő cuccuk online. Nekem a Spark Remlik, de az most már ezer minden más tud, lehet, lehet hogy rosszul mix-e névre. Én azzal próbáltam dolgozni sajnos, és, és kiderült, hogy azzal hát én két cég között a pad alá estek, legalábbis nekem. Mert azt, annyit kellett volna csinálnia, hogy 20 akárhány kép alá behúzni egy darab MP3-at, elosztani úgy az MP3, hosszamentél azokat a képeket, hogy ne logjon ki se, se a kép, se a zene, ugyanakkor érjen véget, majd ezt lejátsza. És ezt nagyjából végtelen mennyiségű guttingatással lehet volna csak megoldani, plusz valami állat beleprogramozta azt, hogy egy kép ne legyen hosszabb 30 másodpercnél, és, és úgy számoltuk ki, ha Verommal akivel volna videót, nekünk 37 másodperckel, és akkor lesz pont annyi a zene, amennyi. És az egyes évek kellett volna még talán teljes képenysé a képeket, mert csak bebasz úgy középre a kijelzőre, és akkor azt mondta, hogy nem, hát ez így nem lesz megoldás. És az lett a vége, hogy elhasználtam a Premiere triálomat, ott összedobáltam egy videóba, meggoogliztam, hogy, hogy lehet beállítani azt, hogy mennyi legyen a szület, mennyi legyen a hossza. Ugyanolyan hosszúak legyenek a képek és, hogy feszítsen rá a képernyőre, és gúzlizással megtelepítésre együtt 10 perc alatt megvoltunk, míg előtte a szparkkal szívtunk, hát ha másfél órát nem, akkor egy percet se. Na, hát ez képest a Premiér es mindenképpen egy előre lépés. Én egy érdekes trendet látok felfedezni az adobe amennyiben eljött az ide, ő szerintük, hogy komolyan kell venni a mobil platformokat, és ugye teljes értéki Photoshopot adnak az iPad pro most már mindjárt. Teljes videóvágó rendszert, ráadásul cross-platform videóvágó rendszert. Na jó, a cross-platform csak az Apple Univerzumon belül érvényes, adnak a YouTubereknek próbálnak külön terméket csinálni. Szóval, minthogyha mint most már a legnagyobbak is elkezdenék komolyan venni ezt, a, ezt az új világot a maga social networkjeivel. Hát Talán abban különböznek egyébként az izétől, a, az Apple-től, aki azért szintén ezt meglépte saját platformon belül, vagy legalábbis, hogy adjon az embereknek mindenféle appokat média gyártásra, hogy a Adobe mellette nem írtotta ki a saját professzionális apjait. Az Apple ezt kőkeményen megcsinálta, Euh, még mindig találni videóvágószobák sarkába síró profikat, és akik kérik vissza a Hát gondolom az Apple körülnézett a statisztikák között, és azt látta, hogy többen használnak meg azt, meg premiért, úgyhogy nem, nem tudják felvenni a versenyt. Mind a kettő, tehát a és meg az Apple-csörjük is elég erős volt egyébként Apple User profik között. Az egy olyan momentum volt, amikor ezeket, ezeket így elcseszték, mint, mint amikor a Google kidobta a Reader-t. <laughs> tudtam, hogy a reader fogod elhozni példaként, és tudom, hogy ez nagyon régen szúrja a csőrödet, és nagyon nehezen tudod megbocsátani nekik. Elfogadom. Én is utáltam őket érte. Na jó, hát lássuk, hogy mire jut az Adobe. Amúgy meg, amúgy meg próbáljuk ki egyszer egy projektben, aztán utána beszélünk róla igazán, hogyha már összevágtunk vele egy videót, azért én arra kíváncsi leszek, hogy milyen. Ezt én most meg fogom tenni a telefonon, és majd beszámolok. Addig viszont még egy. meg kell emlékeznünk még egy. Nevezzük egyszerűen évfordulónak, jó? És Nevezzük akkor... évfordulónak. És akkor nem kell hitán, hogy mondjuk magyarul a vagy a. Na mindegy is az a lényeg, hogy 50 éves kedves az űrtől, amiről mindenki tudni véli kezdi a TechCrunch cikket, De egyébként nekem is jutott először eszembe, szembe hogy ezt kell itt elmondani, hogy a, az amerikaiak ugye kifejeztetek egy tollat, ami űr az, ír az űrben, az oroszok ezek használtak. És ez az a tipikus városi legenda, aminek egyetlen egy vesző igaz valójában. Plusz az összes erre vonatkozó cáfolat mindig el mondani, hogy amúgy oxigén gazdag környezetben kicsi ö, felgyulladni, képes grafit szemcsikét szétszórni a légkörben, nem egy fasza ötlet. És ezt az oroszok tudták is, és soha nem gondoltak arra, hogy szerúzát kéne az űrra kezébe adni. Így van, tehát ez valóban városi legenda volt, hanem ugyanezt az űrtollat kezdték el nagyon hamar használni az oroszok is, de azt hiszem egy-két évvel az amerikai felhasználás után igen, és a tollat pedig Paul Fisher ö, cége gyártottal először. Ö, ő egy millió dollárt fektetett ebbe bele, ö, azóta is árulják az űrtollat, és ő is utána felkínálta persze a nasa hogy srácok, nektek van, szerintem egy problémátok, nekem van erre egy tollam, ö, ez egy biznisz, akármi, felbélyegzett boríték, és a názavett is űrtollakat, plusz azóta is, aki egy kicsit is űrgik, az szerintem szerzett már magának űrtollat, ö, ezer mindenfajta brendeléssel létezik ez a termék és amúgy szexi is. Ha jól olvastam, akkor az űrtól viszont eh, ahhoz, hogy ilyened legyen, ahhoz tényleg nagyon ürgiknek kell legyél, mert hogy 500 dollárba fáj, hogyha veszel egyet, úgyhogy ha kettőt veszel, az már olyan, mint egy iPhone 10-et vennél. Hát de csak a, ez, a, az, az, ez a, az 50 éves évfordulós arany, aranyborítású meg a többi űrtól, a sima űrtól, amit a fiselék szintén gyártanak, az, az nem túl drága. Igen, hát akkor én is Aha. akarok. Ezzel ugye víz alatt is lehet írni. Igen. Nem mintha gyakran írnék víz alatt. kedvenc Notest márkámnak a saját ö, ö, márkájával felvértezett Fisher űrtolla, ez az Field Notes jegyzetfizetgyár, az 27.95 dollárba kerül. Azért az messze van az 500-tól. Az nagyon messze van az 500-tól, igen. Az 5 a ha jól számolok körülbelül. De jó, hogy ilyen olcsón lehet űrtollat kapni. Ferenc, itt a karácsony, szinte már. Ne rémítges, tényleg itt van. Ezen a héten már hozzám futott be olyan levél, hogy gyerekek a karácsonyi számba kinek vannak ötletei. Lezajla le lepergett előttem életem filmje. <gül> és nem voltak benne fenyvek. <gül> nem, még ezért sem, még húas és sem. Azt mondd meg nekem, hogy a karácsonyra odaére már a, a kicsi kockákból összeállított náza űrhajó a Marshoz aki már most éppen a héten küldött egy fotót a Marsról, ami hát, ha nem tudjuk, hogy ez a Marsról készült fotó, és hogy ez az űrhajót csinálta, akkor egy végtelen unalmas és rossz fotó, de így, hogy tudjuk, hogy egy aktatáska méretű, hat kis kockából álló játék, Lego darabka megy éppen a Mars felé, és néha küld fényképeket, akkor nem lenne menő, de így menő, hogy így tudjuk, hogy micsoda. Hát nézd, még 12,8 millió kilométerre van a marsik, tehát szerintem nem. De nem tudom, milyen gyorsan megy. Igen, mert ha például 1 millió kilométer per órával megy, akkor holnap délutánra már ott lesz. Csak meggyullad közben. Az űrben, de hogy gyullad meg? Az űrben nem. Ee, inkább csak azt hiszem, hogy 1 millió kilométer per óra az biztos, hogy gyorsabb, mint a fénysebessége. Ja, és akkor vissza kell jönni, ha a Földre átvenné fizikai nobelt abban a szent pillanatban. Egyrészt, meg akkor mégiscsak az lenne, hogy ő tud gyorsabban menni, mint a fény. Ez mindenképpen egy olyan felfedezés lenne, amiről nem csak mi számolnánk be, hanem valószínűleg a megyerek kisbíró is. Az ugrót még be, vajon, hogy elommasznak a Teslája, az hol jár mostanában, vagy ez merre ment? Azóta nem nagyon használni, vagy nem nagyon hallani róla. Az nem föld pályára került. Biztos nem kapott szokési sebességet, nem mert az drága lett volna. Az itt körös körülöttünk szerintem, vagy már vissza is tért, és elégett a légkörben. Ebben van egy oldal, ami erre szolgál, de, de nem találom most. Meg fogom ezt nézni én a, a csodálatos izének, csodálatos ö, adásnaplóba, mert most már tök érdekel, például, hogy lehet a -e Tesla átvonulást nézni Budapest felett. Egy megfelelően erős úgy gondolom. Mm -hmm. Kíváncsi lennék én is arra, hogy mi a válasz. Amit tudok egyébként, hogy az iss azt, azt lehet látni szabad szemmel, meg húzza a csíkot felettünk. Én szoktam is látni, mutattam És is mennyire már. menő dolog. Ez teljesen teljesen egy látványos. Igazándiból szerintem egy, egy kis távcsővel is látszik, hogy az tényleg egy űrállomás. Tehát látszik a, a, a szabályos formája, vagy formái. Jól van, hát akkor az iss képével mindenképpen elbúcsúszhatunk szerintem a drága hallgatóktól, meg azzal a büszke információval, hogy immáron, hogyha valaki elunta a, a mindenféle más módon való hallgatásunkat, akkor mostantól a Youtube-on is megtalál minket. A or Heteor csatornájában már a 216. vagy 210. adástól kezdődően minden adásunk fönt van, így ez a mai is, úgyhogy már ott is lehet minket hallgatni, nem különben a Spotify-on, amit a Keltel intézett, és ezért aztán a Spotify-on a Meti rákeresve szintén megtalálhatóak vagyunk. Úgyhogy most már igazán nincs mentség. Tehát aki eddig arra hivatkozott, hogy hát ne, nem lenne rossz ez a Metiteor, de nem hallgatom, mert kéne hozzá egy külön napot feltennem, annak most már ezt nem kell mondania, mert ha van spotify vagy van YouTube-ja, akkor ugyanúgy tud minket hallgatni. Tessék ezt híruladni, adni, be a metiteor.hu oldalra az adásnaplóért is, a Metiteor Patreon oldalra a pénz pazarlás véget. Esetleg még az Instagram munkat is megnézhettek az instagram.com per címen, valamint nem tudom, mink van még? Azt hiszem, hogy ennyiink van egyébként. Mindezeket a linkeket ráadásul egy kedves hallgatónk kérésére köszönjük szépen eszünkbe juttatad azt, hogy ezt akár ki is kiratnánk valóvá azóta meg lehet találni a nak az oldalsávjában. Maguk sem hogy hogyan maradhatott el valójában. Nagyon-nagyon update kínálnak az oldalnak több részét. Minden esetre most már ezek a dolgok, hogy hol vagyunk a Spotify-on, hol vagyunk a YouTube-on, hol van az Instagramunk, ez minden lekattintható. Beszálltunk az internetbe, mint Vágási Ferenc. Kérlek, kattintsátok le az összes ilyen linket, abból semmi baj, nem származhat. Köszönjük ezt a heti figyelmeteket is jövő héten. Újra megpróbáljuk. Sziasztok! Sziasztok!